Nu var det en kvinne blant profetsønnene som ropte til Elisa og sa, «Din tjener, min man er død, og du vet jo selv at din tjener bestandig fryktet Jehova. Men den han sto i gjeld til er kommet for å ta begge barna mine til slaver for sig. Da sa Elisha til henne, Vad skal jeg gjøre for dig? Si mig, vad har du i huset?» till det sa hun, «Din tjeneste kvinne har ikke noe annet i huset en tutkanne med olje.» Så sa han, «Gå, be om å få kar utenfra, fra alle dine naboer, tomme kar. Nøy deg ikke med noen få, og du skal gå in og lukke døren etter deg og sønnene dine, og du skal helle olje alle disse karene, og de fulle skal du sette til side.» Hun gikk da bort fra ham. Da hun lukket døren bak seg og sønnene sine, hentet de karene til henne, og en heldte i. Og det skjedde, så snart karene var fulle, at hun sa til sønnen sin, «Hent enda et kar til mig. Men han sa til henne, «Det er ikke flere kar.» Da sluttet oljen å renne. Deretter kom hun og fortalte det til den sanne Guds mann, og han sa nå, «Gå, selv oljen og betal gjelden din.» O du og sønne dine skal leva det som er igjen. Og i dag det at Elisha gikk over til Sjunem, hvor det bodde en fremtredende kvinne, og hun begynte å nøde ham til å spise brød. Og det skjedde hver gang han kom forbi, at han tok inn der for å spise brød. Etter en tid sa hun til mannen sin, «Hør her, jeg vet at det er en hellig Guds mann som stadig kommer forbi hos oss. Jeg ber dig, La oss lage lite takammer på muren og sette in en seng og et bord og en stol og en lampestake til ham der. Og det skal være slik at når som helst han kommer til oss, kan han ta in der. Og en dag hentet det at han som vanlig kom dit og tog in i takammeret og la seg der. Så sa han til Gehazi, tjeneren sin. Kall på den synamittiske kvinnen. Da kalte han på henne for att hun skulle tre fram for ham. Så sa han til ham, «Jeg ber dig si til henne, «Se, du har pålagt dig all denne inskränkningen for vår skyld. Hva kan gjøres for deg? Er det noe som det kan tales om til kongen eller til herføreren for dig? Till det sa hun, «Jeg bor blant mitt eget folk.» Og han sa videre, «Hva kan da gjøres for henne?» Gehazi sa nå, «Jo, hun har ingen sønn og mannen hennes er gammel. Straks sa han, «Kall på henne!» Da kalte han på henne, og en ble stående ved inngangen. Så sa han, «Ved denne fastsatte tiden neste år kommer du til å ha en sønn i din faden.» Men hun sa, «Nei, min herre, du, den sanne Guds mann, lyv ikke for din tjeneste kvinne.» Kvinnen ble i midlertid gravid og født en sønn til en fastsatte tiden år etter, akkurat som Elisha hadde sagt til henne. Og barnet vokste nå opp, og en dag hentet det at han som vanlig gikk ut til sin far, som var sammen med høstfolkene. Og han sa gang på gang til sin far, «Hode mitt, å, hode mitt!» Till slutt sa han til tjeneren, «Vær ham til hans mor!» Da bar han ham av sted og brakte ham til moren. Og han ble sittende på knærne hennes til middagstid, og etter hvert døde han. Da gikk hun opp på laven på sengen til en sanne Guds mann, og lukket døren inntil ham og gikk ut. Hun kalte nå på mannen sin og sa: "Jeg ber deg, send meg en av tjenerne og en av eselhoppene, og la meg skynde meg av sted til en sanne Guds mann og så vende tilbake." Men han sa: Hvorfor drar du til ham i dag? Det er hverken nymån eller sabbat. Hun sa i midlertid. Det er helt i orden. med salte hun eselhoppen og sa til sin tjener. Driv den fremover og gå på. Håll ikke igjen for min skyld under ridningen med mindre jeg skulle si det til dig. Og hun begav sig i vei og kom så til en sanne guds mann på Karmelfjellet. Og det skjedde da den sanne guds mann så henne på avstand at han straks sa til Gehazi, tjeneren sin, «Se, der borte kommer den synamittiske kvinnen. Jeg ber dig, løp henne nå i møte og si til henne, «Står det bra til med dig? Står det bra til med din man? Står det bra til med barnet?» Til det sa hun, «Det står bra til.» Da hun kom til en sanne guds mann på fjellet, grep hun straks tak i hans føtter. Gehazi gikk da frem for å skubbe henne bort, men den sanne Guds mann sa, «La henne være, for en sjel er bitter i henne, og Jehovar skjulte for meg, og ikke fortalt meg det.» Hun sa nå, «Har jeg bedt om en sønn gjennom min Herre?» Sa jeg ikke, «Du skal ikke inngi meg et falskt håp.» Straks sa han til Gehazi, «Spenn belt om hoftene, og ta staven min i hånden, og gå av sted. Dersom du treffer noen, skal du ikke hilse på han og som noen hilser på dig, skal du ikke svare han. og du skal legge staven min over guttens ansikt. Da sa guttens mor, «Så sant Jehova lever, og så sant din sjel lever, jeg vil ikke forlate dig. Derfor reiste han sig og gikk med henne. Og Gehazi på sin side gikk av ste foran dem, og la så staven over guttens ansikt. Men det var ingen røst og ikke noe tegn på oppmerksomhet. Da gikk han tilbake for å møte ham, og han fortalte det til ham, i det han sa, gutten våknet ikke. Omsider kom Elisha inn i huset, og se, gutten var død og hadde blitt lagt på sengen hans. Så gikk han inn og lukke døren bak den begge, og begynte å be til Jehova. Til slutt steg han opp og la seg over barnet, i det anla sin munn mot hans munn, og sine øynene mot hans øynene, og sine hender mot hans hender, og holdt seg bøyd over ham. Og gradvis ble barnets kropp varm. Så begynte han igjen å gå omkring i huset. En gang den ene veien, og en gang den andre veien, og deretter steg han opp og bøyde sig over han. Og gutten begynte å nyse, hele sju ganger, og deretter åpnet gutten øynene. Han ropte den op på geha sin og sa. «Kall på den s kamitiske kvinden. Da har han på henne og hun kom in til ham. Så sa han: Løft op sø din. O hun kom da in og falt ned for hans føtter og bøjde sig tiljonen for ham, og derreter øftet hun op søn sin og gike ut. Men li sig ventte til gilgal, og det var hunger i landet. Mens profet søne sat for sa han en tid til tjeneren sin. «Sett over den store gryten, og kok en stuing til profetsønnene.» Da gikk en av dem ut på marken for å sanke kattosplanter, og fant til slutt en vill ranke, og tog til å sanke noen ville gresskar den, kledningen full. Så kom han og skar dem i skiver og hadde dem i gryten, for de kjente ikke til dem. Senere øste de det opp for mennene for at de skulle spise. Og det skjedde, så snart de spist av stuingen, åt de grek upp och bynt att si: "Det är död i grytan, du den sanne Guds man, och det kunde ikke spise." Da sa han: "Så hämt mel." Etter at han hade kastat det i grytan, sa han videre, «Øs opp for folkena, så de kan spise." Och det visade sig at det icke var noe skadlig i grytan. Och det var en man som kom från Baal-Chalisha og han hadde med seg brød av den første modne grøden til den sanne Guds mann, tjue byggbrød, og nytt korn i brødposen sin. Da sa han, «Gi det til folkene, så de kan spise.» Men oppvarteren han sa, «Hvordan skal jeg kunne sette dette fram for hundre mann?» Til det sa han, «Gi det til folkene, så de kan spise, for dette er hva Jehova har sagt. De skal spise og få til overs.» Da satt han det framfor dem, og de begynte å spise, og de fikk til overs i samsvar med Jehovas ord.